El hamdulillahi nahmeduhu nasteinuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Washhadu an la ilaha illa pathetic, Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma ba'd. Nezëruar, vazhdojmë temën ton që kemi ndukë folur për problemet e pseudoselefistëve, edhe pse kam kam kanë disa herë që çojsh një çështim që vjen er të keqë por edhe duhet të reguar për të marrë vesh njëriu gabimin që kënë të njërës e për të ndojmë akidën e se lefëve Kemi të reguar që është në tyret par është që është e gjukim me njështjeti për shlijqit Allahot edhe si arrua më të në disa tema që është e ja dytë që është ja e imanit dhe të reguar më akidën e tyret morgjive që është e ja tret që është e ja ndihmesa e mosbes edhe tregon gjykimin fetar i xhmaanëve të Islamit dhe gjykimin që japin ata edhe në veçantë për çështjen e stërimit të muslimanëve, gjykimin që ka kë çështja në anë fetare dhe gjykimin që kanë japin ata edhe veprimet që bëjnë ata vet. Morën edhe këtë çështje. Ë çështja tjetër që do do ta trajtojmë sot shkurtimisht është çështja e tekfirit. Vetë fjala tekfir është ajo që është shumë e frikshme te fjalë ai shoq frikshëm e kam bërë kështu si fjalë ta një të njerëzve sa, domethënë njeriu kur thon gjë të kanë të tkthir, domethënë këtu thot po po dëjo të kanë të tkthir, unë mënce hem direkt. Ë, niku që vetë temi të tkthir, një nga fjalë kufur. Me fjalë kufur, do të thot mohim, të mohosh Allahun e mëdhuruar, të mohosh ato gjëra që ka treguar Allahu në Kur'an, që ka treguar profeti sallallahu alajhi wa sallam hadithe të sakta, të prera ose të të thuash një fjalë ose të bësh një veprim ose të dyshosh te e vërteta ose të thuash një fjalë ose të bësh një veprim se i kanë konzoron dalin nga feja. Të gjitha këto janë llojet e kufrit. Ose të dyshosh te vërteta ose të besosh diçka që, që është gabim për të besuar, nga Islami është gabim me kuptimin e vërtetë të besosh shembull që Allah është kudo, siç besojnë grupet e humbura, ose të besosh se Allah nuk ka cilësi në koi që ky besim nuk është në kushtime e akidet në e helsunedit. Atëherë të gjitha gjërat këto rrinë që, që këto kë vepra janë kufër, domethënë Nene e në të reguar në Koran në në sunet Fjal Edhe vepra Edhe besime të ndryshme të cilat E nëzjerin njeri nga nga feja Këto e në pse, që të reguar pëse Që njeri të ruat për tyre Sepse sikur se Hyrin fej ka mundësit dar për esaj Allah i madhur në ka në munafikë, të reguar në Koran Për munafikët të cilut u talën me fej U talën me fej islamë ata ngutomë fenë nuk thon po tallën me fenë me radh, po da çfarë kanë? Kan nuk kemi parë, më bardh mëdhë, më, më frikacak, edhe më gjerëstar se kënduesit tanë të Kur'anit. Dhe kë kishin për qëllim profetin sallallahu alajhi wasallam dhe shokët e tij. Edhe zbitë një korno që ta kanë dalë nga feja. Edhe ngjarje të tjera ka. Gjithashtu e, sahabët, të cilët mësdhikës profetosin luftuan ato që lan fenë uçuz mortadin ato që ne nuk fenj quheshin mortadin lës de fes edhe i luftuan ata dhe konzohen të dalin nga fes s'ajme kjo gjëje tregon që njeriu si shpun fen mund dal nga fes dhe për këtë rand dakord të gjithë sahabët atëherë do të thonë çështja e daljes nga fes që quhet ndryshe çështja tek thirit që nga çështja e fes s'ajme problematika atë nuk është thjesht tek thiri po është tek gabimi në të temë Ata njerëzit në vetëmën e tekfirit nda dy grupe. Disa janë tepuruar ndër, disa kanë nënmangët. Ata që kanë tepuruar kanë gabuar rënd, dhe ata që kanë nënmangët kanë gabuar në rënd, dhe fejja Allahu të shmendatare. Allah i mëdhruajsh drejtuar mos besimtarë dhe ka thënë kulia ja, ayuha alkafirun, o ju i qafira, o ju mos besimtar. Ndërsa këta thonë, mos kujdes vetëm fjalën kafir mos e përmend, që vjen kafir mos e thuj njeriu thosë, sepse është rrezikshme. Domthon do aty që ka qyhtambojmë dhuru qafira, domthon do që ka rrezik mos në qafira. Kjo është vëllai, kjo është skele kufive të Allahut. Edhe në anë kundërt, dalin disa njerëz secilat fjalën kafir e përdorin për çdo për kënd, edhe për besimtarë, edhe për të gjithë dhe nuk nuk pyet. Nuk ka afërë këtë çështje. Elçon aty që nuk do lçuar. Edhe për kta bie tamam hadithi që ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, kush i thot vllajtit të tij ja kafir o kafir, Fakat B, B, E, Haduhuma, atër këtë fjalë do t'i këtë një për të dyve. Në mëdhërë shumë rëzishme. Atërë ne gjenim e së dë zjarëve. Zjarët të parë që është, ku shëquen vlajnë e ti, mës besintarë, këtë fjalë do t'i këtë një të të njësë, për të dyve, ose të shkojtë të kej kosh njësë, ose të këtë një për të këtë një për të dyve. Dhe e dyta është, problemi e t Nuk guzon të quajnë mosbesimtarë ata që ka gjithë Allahun kur'an, edhe kush nuk guzon të quajë kafir ata që ka gjithë Allahun kur'an të tillë, ai ka dyshuar kur'an, me kush dyshon kur'an, denga feja. Allahu don këtu të gjejmë së dy zjarret, atëherë vërtet tashmë së dyjave. Për këtë çështje të kfirit nuk është çështje që duhet anashkaluar, por duhet mësuar që di njeriu kufit e saj. Edhe dietarët në librat e tyre të, të, të, të fikut kan një temë të veçantë e quhet bab, domoshem bab e ride. Tema e rids dalis në feja. Re kontribuar të kur dalë në feja. Ai sa ka dërguar dietarët e fikut. Dhe këtë ka përmendur shehu të librit fjalët e Abdulaziz el-Latif të, të fjalë dhe veprat që nxjernë ju me iman. E ka përmendur tek teks arabish ushif, ushif sa ka përkthyer tha. Këtë këtë, këtë, këtë fjalë i ka thënë kështu që dietarët kanë përmendur ndër fjalët dhe, dhe veprat që nxjernë ju me iman mbi 400 loje. Mbi 400 loje që nxjerrën u imani, dhe gjitha këtore, në të gjitha këto janë të kimament libër të fikut, me dhëmit Hanbali, Hanafi, Shafi, Maliki. Edhe Hanfida nuk u rrëpëtit, kjo që këto pretendojnë se janë Hanafi. Në motrin Hanafi. Hanafi si e Hanafit, Hanafit von kur gjë muzikën kanë si bokufër. E muzikuto pas vetë çështjes më të vaje se këto. Ideja është domthonjë që në Fenista me çështë të kthirit, fjalë të kthir nuk është fjalë haram, por gjithashtu nuk është halal totalisht. Parë jo është një fjalë që ka kufit të vetë Duhën një urë Ato kufit të duhet i një besintari Edhe këto kufit duhet duhet i një respektuar Kush nuk i respekton ato humb Nëse të pron humb Dhe nëse e le mangët humb Edhe sot ne po ishëllëm të dyre të lojtë të humbjes Humbi në të të të projmë Dhe humbi në të të të projmë Dhe humbi në të që që të që e le mangët Ata i që e të projmë Jan bazuar, domodin kanë tre problematika, të cilat po ti njoh njeriu, shqipton nga teprimet e ato që kanë tepur çështën tek thirrit. Problematika e parë është ja ata quajn kufur ato që sa ka thotur Allahu dhe i dërgoi ati sallallahu alaihi wasallam kufur. Për këtë arsye, kur thoni person që, ku pe kjë, kjë, që, që ka kufur, pyetet ku e kanë argumentin vetë kjo vepër që thot kufor, se kjo është kufur. Po që se shkojë nuk ka argumente diçse ai është për ato që kanë tepur çështën tek një. E dyta, problemi i tyre i dytë është ja ata thon kush nuk e quajn qafirin, qafiri është qafir, qafir. Edhe ky kë, fatisht ky se rregull është sakt. Këtë kanë dërguar dijetarët e seleve edhe për të parëve ty ka qen Sufjan ibn Nurjej i nën që ka bën të rregull. Mirë po ky, ky rregull është fjalë që e ka vendosur një njeri që nuk është profet dhe nuk është fjalë Allahu më dhëruar. Për këtë arsye ne marrim të thotë fjalë të këtull rregulli, edhe e kuptojmë në bazë të asaj që ka dashur thotë ai dhe jo në bazë dëshirave tona. Por ne poçikohet se dhe vetë kanë thënë kush nuk e quajnë Qafirin, Qafir, Qafir. Çka Qa kanë pas për qëllim të thonë fjalë? Ata kanë pas për qëllim atë person të cilin e ti thën, ka quajtë Allahu dhe dërguajti i tij Sallallahu alajhi, domethënë Allahu ka thënë për Abu Leheb-in që është Qafir, në xhenem. Lezi personi thotë Abu Leheb-in ku është Qafir. Çfarë të themi ti neve? Ne vepëti hiç ku Qafir. Pse? Se kë ka dhënë Kur'an? Allahu thotë Qafir, ti thotë jo ja, nuk është Qafir. Allahu madhu ka quajtë Faraonin Qafir. Këpëra tyra sufista, thonë of, oni ka qenë besimtar, atë të jeni vetë xhafirun në tyra. Se përderisa ju nuk e qunjuni atë që ka thënë Allahu i mëdhëruan Kur'an xhafir, ju jeni vetë sipon e ti. Do t'rregoj të të që dishon Kur'an. Ky shkuptimi i i këtij rregulli, kurse këta e kanë marrë të rregull dhe e kanë zgjeruar kuptimin e tij, ai s'ka pëlqyer atyre. E thonë kushun ka qenë xhafirin, xhafir. Do ç'ka ka qenë për çëllim? Do kushun ka qenë xhafirin, xhafir, kë xhafir atë që i thon po gati? Me kognitivë e caktoni personin ky çafir, jo se ka caktuar allo dogurti, ha? Me kokën e tij. Ti, eh? ti. Edhe pastaj do të kushtojmë çafirin, të që koka i imi thotë se ky është çafir, ai është çafir vet. Edhe atëri bie domosdhem që koka e tij është e shëndet, ka zbritur nga si përstadtqeve, e pa gabueshme, edhe kush kundëson kognitivë ai që ka çafirin. Ky është problemi i tyre i dytë. Edhe problemi i tyre i tretë është e thekthyrë bilazim. Të quash çafir një person në më thënë nga rezultat i fjales të ti dhe jo nga vetë fjale ti që shprej. Në më thënë një person shprej i fjale. Pra e sa i fjales mund të kuptohet një rezultat i gabur që mund të kufrë. Por mund mund s'kuptohet. Vaj nga njëtë i ka njeriun. A i se për parë për njëtën? Qo thot? Po të kjoj qafir. Edhe shemë mundhemi bukur për këtërën, shemë mundhemi që ka të reguar Shekhe Lëbani për këtërën e rasti e uh, pret një hoxhë shviji, mësi pret delo delo deloxhë delo për jashtë, edhe ky nuk janë nxjerrt pusën për për, për të për, për vënë përpara hoxhës di veshin pusën e hoxhës. Ai i thotë thotë hoxhë bëre kufër, doni kafeja. I thonë pse doni kafeja? I thotë pse doni kafeja? Thotë doni kafeja sepse ti thotë nuk, thot, nuk më nxor pusën e mua. Domethën nuk më respektonave. Unëm hoxh dhe kush nuk më respekton mua nuk ka respektuar rjalin. Dhe kush nuk respekton rjalin bën kufër. Mand kësaj domundon ti shikojse rezultatet. Këto do të thotë shu, do thot pas kjo do të thotë, engë do të thotë, do thotë, do thotë, do thotë derë në fund fara do li pasaj kjo me kufër. Qartë? Edhe raste të tjera se si punë këtyre ka sa të duash. Ti quhet të tekthir vilazit, do qeshë ke njërin në bas rezultatet që rihet për ai fjalë se çka ai rrezis se ka përfituar kur që mund fare ti mund të gjethë kuptimin. Kësaj problematikë të këtyre që kanë tepur kurseve që janë në mangët. Ato problematika tyre gjithashtu janë të vëla. Edhe ata që nën në manget janë po janë këta për cilën ne po flasim sot. Problemi i tyre është që ata fjalën tekfir e kanë aq shumë frikë. Saport përmendë fjalën tekfir, domethënë sigur ka thën mund xhanab. Niko që siç e tregova, Allahu më dhuar këtë term ka përmendur në Kur'an. Termin kafir. E ka përmendur profeti sallallahu alajhi wasallam në salasën, hadith saqqa. Të shumta, të shumta. Gjithashtu e Ixmau ju me din Islam ekziston për shumë shumë çështje në cilë të cilat djeta kanë gjykuar që një person nëse bën të gjë dal nga feja, një veprë, ose thot një fjalë, ose një besim, ose, ose dyshon të vërtetë edhe më radh. Atë çështë të kthirit është çështje për fejin Islam. Ndërsa do ç'bëjnë, po nuk del njeriu nga feja derisa plotson kushtet ose largohet nga lezët. Ne themi po, është i vërtetë, duhet plotson kushtet, largohet nga lezët. Por ta thani, jo. Ja, Dhe plotësojnë kushtet, qoftë vetë ti çesh më të qarta. Prandaj kam vënë përgjendësi personi që shkel Kur'anin me kan. Dhe ti djeg Kur'anin, dhe shkel kam, në kan, ka nuk del nga feja, desi një argumenti. Ç'argument do të ngri ti Robin? Ky e di që ka përpara Kur'anin dhe shkel në kan. Ç'argumentin ngresh ti? Ç'a do të ngresh? Kush do të argumenti do të ngri ti personi? Nëse një person është në Allahun, ai nuk është që vetë të ndesë me as argument. E tregova dje domon, ka treguar vëllezëri musliman që ishte njëri një person shaufen. Shaufen shau i saulë. Qartë. Edhe i thos, i thon një personin pra shumë ore bera kufër thot, por ne pendohet ato lloj mëozu kjo gjë brojti është më rënd. Erdi një prej tyre, pseudo selevistave, dhe në vendi i thoshte ti pse shave fen, thonë bi thoshte ti tek firs. Pse e thua se ti pse pse pse i thotit ti çafir ka don ka fe ti, pse këshillonte të kë kës lejoa më rënd. Vënti thot ti ti shave shave fen. Shkoli thot ti domosht ti tek firs, sepse të provo. Ai doli ai shave fen, domosht edhe edhe kur njerëzit shave fen, ka von duhet me ngjit argumentin dhe kjo numerikisht kjo është një është është domethënë një humbje e qartë, sepse ngrit argumente të bëhet fjalë në ato çështje të cilën ju nuk i di, në ato çështje ju nuk i di dhe jetoni në një shoqëri në cinën ai ë nuk ka pas mundësi të mos di diçka të tillë. Prandaj dhe shemi bazë kur shpytë për diçka të tillë ka thënë, e kam pyetur pyetë ti që e drejtuar kjo. A mund të që një person që është një i thjeshtë, nuk është hoxh, të gjykojë për një musliman që i ka dalë nga feja në rast të caktuar? Fotë shehu njeriu thjesht nuk mund gjykojë që dikush del nga feja vetëm se ma argumenton thosë. Sepse njeriu thjesht nuk ka nuk ka dije fetare. Por nëse ai ka dieni në diçka të caktuar, si për shembull, kush mohon që zinaja është haram, ai do të bëhet kafir të gjithë. Edhe që, njëri thjeshtë, që një i thjesht të thonë kafir. Ky është fare shumë i bazë. Thotë sepse këtu nuk ka dyshime. Nëse njëri thotë zinaja është hallah thot, ai është kafir të, të gjithë thot, nuk ka nevojë për argumente këtu thot. Nëse dikush thotë shirku është i kushtot, lejuar, ua lejon njerëzit të adhurojnë dikë tjetër veç Allahut. A dyshon dikush kërë në të vërtetë që ky është kafir? Ti është fare serioz që më bazohet. Domthonjë gjithotë nuk ka nevojë, dashnë njëri thjesht një i përbur. Kur s'e tha thonia, ja, duhet patjetër të ngjet argumente. Pastaj kur ti ngjet argumente, duhet argumente një një thjesht, të ngjer argumente i dietar. I njëjti është çdo në çdo rast. Pasë e kjo djetarë jo, një është doluj djetarë, për duhet djetarë për cilin këta dhe mund bjend dhe akor që është djetarë që është se lefi si pas metodës këtyre. Pasë e nëse gjykojnë kjo djetarë, nuk e përthëmë në kjo, po duhet bjend dhe akor gjit djetarë me gjykimit e ti. Më tëmë? Më tëmë? Më tëmë tëmë tëmë të gjyit djetarë me gjykimit e ti, në më tëmë? Pra pasë e të më Edhe kur njëri është pa doka justifikohet, domethënë nëse nëse nëse bën kufër të qartë. Edhe lloj lloj lloj justifikimesh në të cilat domthon se si pas tyre nuk deni njëri nga një feja. Po hyjmë s'den më, më pas. Edhe duket do të dalim me zor, nuk ta nuk e le të dalë. Kuzhësimi bazë çfarë do? Po ka dyshimje ti kë thot? Edhe ju ua lejon njerëzit ta adhurojnë dikë tjetër veç Allahs? Ka dyshim thot? Kë nuk kanë nevojë për argumente thot. Ose nëse thot thot, shirku është i lejuar, i lejohet njerëzit ta adhurojnë statujë, ta adhurojnë hyjet, ta adhurojnë gjinitë, ka për kufr thot. Ë, kurse të qëndruar që të qëndrosh ose qësh njerëz që fiera bëhet fjal për çështjet problematike të cilat nuk i njohin njerëzit të thjeshtë. Ço dallimin? Shem, me dallim shemim bazë në me çështjet të cilat janë njohura për të gjithë dhe çështëri janë të shefa nuk i jovin njerëz të thjeshtë. Kurse këta nuk dinë njerëz të thjeshtë, njerëz për njerëz përbër, çështë të sheta, çështë pa fsheta, gjithë domosdoshmë nuk lejohet fare. Të bile ka, ka, kanë kanë kanë tekalu kufin, ja as të do të çështë të kia, po po që s'bë fjalë, se çështë të kia do vetëm dietarë tëm, dhëj, do me u lidh me Google ose me marr telefon ose me informatorë që të jam në fatva, por tashi ka dalë, ka dalë fatva edhe për çështja të abdesit, zot më pyet njëri këtu bu po, do të më do të më pyet dietara direkt. Dhe me përta në telefon, se kërë ndryshë nuk leohet Një kohë që kjo nëmë nuk është përtejet Edhe ka arritur Kulmi i këtyre, dherë në atë pikë që këta Me këta regullin që justifikohet një minjorants Kanë justifikuar edhe Ata të cire nuk kanë hyrë fareme Në më thënë Regullin që thotë justifikohet një minjorants Edhe me basë të këti justifikimi A i nuk qua qafirë Dhe përse bo kufër, është regullin saktë E ka mëndosë djetarë në pas të argumentët të Koranët dhe Sunetet. Që nëse një person bënë njëve për kufri, nga pa dia, ose këqë kuptimi argumentëve, ose ishka u goja, ose për në një rësujet të njashmë me këto, këj person nuk den nga feja të përdejë sa këj ka një sifkim të tjilë. Por këtu për këbët fjalë, këtu djetarët flasi për një person i cili ka hyrën fën islamë dhe i thotë vëzestim, ndërsa nëse një person i thot vetes krister ose çifut ose komunist ose pa fe më radh a justifikohet metodë e civilizimit së ai? Ktu për këtë çështje në fjalën e një diktar kur këtë, nuk nuk është ky, nuk nuk është ky lloj njeriu për të thënë si në diktatorët. Për këtë arsye, diktatorët kur flasin për çështjen e kristerëve ose çifut ose të tjerë, thonë thajmëse diktar, justifikohet apo nuk justifikohet kjo çështje tjetër? Ju kimi fitore është pa mënyrash veçane, ai përderisa nuk e pretendon ai sa nuk më dhe ju më somazor. Vallallai ka arritë të shëtojë 19 pikë që edhe edhe domethënë domethënë papos ose priftit ose më radh, nuk i themi dot çafirit ose sepse nuk i ka ardhur argumenti. Edhe problematika këtu e parashëm atë parë që nuk qium çafira atë që ka thënë Allahu ka arritur çafira. Allahu ka thënë la kafara alladhina qalu inna allaha thalizun ata. Ka mohuar ata që thonë Allahu është i treti, i të trevë, i treve. Domethënë është 3 kamohuar vet. Gjithashtu ka thënë ato kever ledin en qali inallahu wel mesih ibn meryem, kamohuar të gjithanë Allahu është Mesia i bimërimës. Kam kukur, kur s'e tha thonjë. E po atër këy më gjë nuk qen kaqafier çaj biti musliman, ai i thotë jo se musliman. Ai çumën e krishterë, i thonë me zë të konfuzim sepse dy dy gjë kanë. O musliman, o çaj. Ai musliman thot nuk është. Tash çaj bitiet. Apo i vitet me të dyja, si të muat të zelesë, muat të zelesë kanë folur rregulli. Ka njerëz për ta që janë musliman, ka njerëz për ta që janë xhafira dhe ka njerëz për ta që janë ah muslimanë xefira. Edhe pse në thellëndim ata si për për për Mu'tazilit ata quhen xhehenëm. Si puna e xhishton xawarichet. E rrezishme edhe kta, sipas tyre domon ë ozë do ta quajnë prifsin xhafir, pretendon pretendoni, nuk e pretendoni islamin, ozë do ta qujnë musliman, ozë do ta qujnë një lloj tjetër. Nëse qiu xhafir, kjo është që ka gjut Allahu qon. Në Nëse qiu musliman, kjo është pive dhe kjo është humbje e qartë. Dhe nëse e qjo 113, gjithashtu kjo është bidat sepse nuk ekziston kjo lloj rëndëfe. Ndërsa ata, domethënë që vetë nuk nuk do ta qëjnë. Ata çon ngelët, ose që në Usman, ose do të qëjë 113 të ri, të cilin se ka qytur asnjë prej ummetit i Samdem sot. Dhe kjo është i bidat mvete. Dhe kjo është një problematikë të të mëllare, e thyrë të mbyllur e cila ka filluar të përhapet dhe është për për prapë me shumë të sot në në në në vendin tonë në mendje të Samdemin përgjithë. Për, për këtë arsye Duaz jë muslimanë ditë, domos problematikën e këtyr njerëzve. Këta, duke u nisur nga hadithi kush i thot vllai ti qafir, e është qafir vet nëse nuk është vllai qafir, e kanë përgjigësuar këtë dhe sigurisht profeti sallallahu alajhi wasallam ka thonë kush i thot njeriu, nikoj që profeti sallallahu ka thonë kush i thot vllai ti, ka fholur për vllain musliman dhe nuk ka fholur për për vllain kristian. Kupton që <të> nuk është, është vlla. Po ideja është domoshem që këta derë ty ka ngelë çështën ta qinj vlla dhe përdesa nuk kur qafyre musliman. Edhe kshu punë këtyre, domethënë ku shikojnë shton këta në këtë lloj akide që kanë tanitëve të, të kthyrë, ai është te kthiers. Atyre gjykimi që japin ata për një person që është te kthiers, e para çështja e çështje gjykimin e cëtit digital law, e dytën çështja e, e imanit që përta imani vërtetësh imani murmurxhive, çështja e tretë është të gjykimin që ka për atë person i cili e ndijmon mos besimtar kullu muslimanëve, edhe çështja ka të çështje tek fikrin e përgjithësi. Por për ta tek fikri është ndaluar totalisht pa po fuajse, edhe dhe atëher kur duhet vendosur, nuk vendoset sepse domethënë është rrezik. Edhe ndaj atyre që ka qejt Allahu dhe dëgoi ti sallallahun qafia ata luqëgojnë për diçka tillë. Në një, një kohë që selefët kanë diskutuar në lidhje me çështjen e qafijën gjerë më vajse kaq. Shembull. Po t'roj një shembull. Tekselefut ekzistojn dy mendime, nëse një person vdes mos besimtar. Vdes një person, ne pamë në jashtë, shikojmë që vdiqë mirë. Po doroj një shembull, lejmë koposh. Vdiqën Veronza. Vdiq. Ku u nxjellëm, u nxjellëm apo nuk e dim, fam nuk e dim koposh. A bon zinë. Për sa i përket njerit që është vdes mos besimtar, ekzistojnë dy mendime te dietaret dietar doon disa thon. Nëse një person vdes mos besimtar, ne gjykojmë për të që ai është në xhenem. Ndërsa nëse vdes musliman, atëherë këtu kanë thënë selefut, ne nuk dëshmojmë për asnjë person prej ehli qible, prej musliman që në xhenem se në xhenem. Domethënë selefut kanë thënë që ne nuk dëshmojmë për muslimanët kur vdesin që janë në xhenem se s'është qaim, s'dim kush është muslimani, sepse mund të gjynojmë, mund të gjynojmë, Allahu aleh. Allah. Ku se bëjë afirin, kujt quajmë gjë që jeni? Dhe ne pamë ne hash gjë vitë që vir. A donë ku e diti? Ku e diti që papa kur vdiq nuk tha lajë të llapot? Ku diti që Hitler do të pra të disën nuk ka të të dhëmë, dhëmë, them, nuk ka dërguar adetën? E megjithatë, domethënë u po them ne nuk jemi detyruar do të që të futemi në fshëcitë të njerëzve, po ne gjykojmë familjashme. Ne pamë janë ata kanë dhënë të një forme dhe fatisht kërcëshë ka argumente. Ne s'u nuk, nuk du ta hapti çështje, po po u tregoj që ekzistojnë dy mendime. Disa djetarë kanë lejuar që nëse person e vdes kja firë të thua që a i esh në gjëhenemë. Nisa tje ka thënë jo, sepse në nuk e dim që është në tjeshtë tjeshtë tjeshtë të kallohë më dhorë. E kjo është diskutushme. E në të ishme, shkër që farë diskutojnë djetarët, e të shkët diskutojnë djetarët. E dhe problemi të tjetër me ledin lidin me tekfirin, shkëta, e lidin tekfirin me përfundimi që doket njerëz njeri u kur të vdesi. Dhe kjo është një Gjukimi që ne jabim për një person që e shafir nuk kan lidhe me vdekën dhe me të ardhëmëve të i, po kan lidhe me mendi që i e tonë. Përndet dhe Allah subhanu wa ta'ala kër është dërituar mos besimtarve, kullia ju el kafirun, o ju mos besimtar. U është dërituar gjithënë gjithë meka zë, dhe, dhe si shdijet meka zë që ishënë gjithë shafirë, në të kërë dëritu Allah, kër e kërë el kafirun, kas bitur mekë. Shumë për të të rruë p Kur se këta nuk e lejojt të quash një u qafir Dere se të di që e ka vdekur kufr Kur tësë ku e t'i zhe, mundbë më sëna në prapaj Edhe kjo dhe regulli që kanë zirë ta Kjo është bidat në Fenislama Nuk e kështon të të ditarë dhe se levve Edhe të kmenhegjë se levve kjo dhe regulli Që njeri u nuk lejojt që u qafir Dere se të di më nesit në vdekur Për kundazin njeri u gjykojnë Në bas të vej përstit që nëse no, vendoset edhe kur ne gjykojmë për një person që ai është i dalë nga feja, Islami këtu nuk do të thotë që ne përderisa ai është i gjallë, po them, përderisa është i gjallë, ne këtu nuk do të thotë që ne kemi vënë vullnë atë, kemi thënë që ne xhanem. Përkundazi, kur ne gjykojmë për një person që ky del nga feja Islame, bazuar në rregullat që ka, ka dhënë Allahu i Madhuar i dërguar i të sajnë dhe ka mundetarët, gjykohet në momentin. Ço të bëjmë të më të mbrapa, kjo është gatë se dikush as nuk e lejohet pretendojtë apo pretendon një të gjithë gjëje judikimi kur thon për një person që këtu doni nga feja, do nuk do të thotë se ky person do vdesë më dje këta, e di vetëm Allahu më atë. Kurse këta thon nuk qurtërisht nuk e di se do vdesë. Ku i di se do vdesë? Do vëroj këta vënosin sikusht që një person i thotë se vir që di si se do vdesë ai. Kjo lloj feje vëllai do të thosë feja shiave, jo se feja e e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sepse ata flasin me çështën kahibe. Edhe këtu që sipas tyre çështjet e fikut është bërë aq e rënd sa njeriu domthonj nuk qohu çafin derisa ta dish si do vdesin. Të plasojnë kushtet, largojnë dalesat, t'i ngjej argumentin, edhe argument ku shargumenti për këtë, kjo është kjo është teori vetëm pasaj. Ky është domosdoshmërisht problem vetë. Sepse kur i, i dhënë, dhënë thu ti domtë dom kur u thuaj që argumentet janë e drejtë, jo, argumentet duhet gërit argumenti. argumenti. Dhe prisni një dokument, miqoj që profesor sa çka ato për gërit argumentit, ka thënë thën, çdo çifut ose kriter që dëgjon për mua. Pastaj vdesëse të gjëndë nuk beson në mua, ai hyn në xhenem. Kaç ka thënë Prof. për vjesën për ngritje argumentit. Dëgjoj që është një person që Muhammed sallallahu alajhi wasallam dhe ai pretendon se është profet. Përdesë ti dëgjove që është një person që Muhammed sallallahu alajhi wasallam dhe ai pretendon se profeti duhet sigurohesh, a është se profet? Çfarë argumentë ka? Pastaj ta besosh ose do të thonë pas argumente që ka, do në mari që duhet besuar se kjo është e vërtetë. Por ndërsa ai nuk intereson mbas të momentit, ai nuk ka më justifikim të kalllojë më dorë. Kjo është këtu, profesorin. Kurse për këtë, ngritja e argumentit është një prej mrekullive të cilën nuk e ngren dot mbi supër vetëm se në një dietar, po jo dietar, por do të thienë ata të veçantë, që janë këto nga ata aktabet, siç thonë ata subiza aktab, aktabet votë ndonjëherë janë katër, sa ai kanë ata kupton, vetëm nëi për tyre. Kurse tire nuk ka, nuk ka mundësi. Edhe sipas kësaj i bie do të kujt vdesin një person me katun andej nga domethën nga, nga mali me gropa do të marr telefon ato dietarët aktabut ti marrësh telefon ato ti pyetësh domethën ka vdekur një person do të ai fare xhenazën ose fare xhenaza e tij ton pastaj duhet mbelli komisioni aty mbidhën të gjithë kur bindo korata që është çakëse çfik të hajmë se falim xhenazën ose për mishin, vëm, të ngmishin sa ai çkemeli vëmë rrugë atadin u ha sa mishi këti personi do të marrë telefon ato dietarë që digjojin ata a qutet çakë ky person Po të. Edhe kur të vinë person për të martuar, sepse nuk leo martohet, martohet prezantoj me jo prezantarën. Sa herë të ashtu pyzim dietar, mbledh grupi i atij, ti vin ata të vinë Kastili me me avion, ti ngjer argumentin që të chuar posa çafira ose posa çafira, do të dimë ne. Edhe këso këso më radh pas do të vëmë në historië të tilla pafund, të cilat tregojnë domosdën sa larg janë këta nga menaxhja e misionit dhe xhamatit. Kështu që çështja tek filirit për këtë është Mos e prekse kësaj. Kjo është një përcështje vetë tyre. Çështja tjetër e tyre është që ata e hanë sunetin, e hanë sunetin e vërtet i quajmë Khawarij. Edhe tek sira. Pse për hirtove çash? Vet fatisht të pikë që më më këte ka më gjatë gjitë temat kaluara, po moment tash unë këtë kam vënë gjat të gjithë temave të kaluara, thjesht po rikujtoj, ata e quajnë e hanë sunetin e vërtet Khawarij përse sepse bie në kundërshtim me këta pseudoselefistët dhe vëllai fatisia e tyre më e madhe kush është është fakti që ata e quajnë vetë tyre selfista. Se, se sigurisht ata mos u shohin janë selfista. Po thonë jemi grup, grupi filantropistë të qistanit, do të kishin probleme të tyre shumë hem i lehtë. Pse do pretendojnë që i takojnë një personi, e nuk do mashtrohesh njerënin me termin e tyre që këta këta përfaqësojnë Elin Sunetin, përfaqësojnë Selemeve, përfaqësojnë sahabët më radhë. Por këta megjithë humbjet më të mëdha që që kanë, pretendojnë me emrin e Selemeve, por këta janë shumë larg emrit tyre. Niko ju së nevet siç ka treguari nuk e thiri rënë në dakord të momentit dakor islam që gjikues ministrit për shtetin të Allahut kur ai e ndryshon ligjin dhe vendos ligj të ri e quajn kafir. Të gjithë dietarët të momentit islam të kanë i xmarë ka treguari nuk e thiri. Çaq, edhe u ka tregu, u kam tregu këtë dhe dhe dhe çka tregu komisioni për rishum lidhen me këtë gjykim. Dhe fjalë dietarëve kanë më katë msim ose tremsimje për këtë çështje. Dhe është qeruar. Këta Po nuk është kufrim, atë nuk del nga feja. Edhe i quen dhe kush e quan këtë kuford madh është tektirs. Sipas këtyri bie që Ilxmau i umedi distan, megjithëpërduket thirrje nga tektirsa. Sipas tyre. Normalisht ata nuk guxojnë ta thonë këngje për dietar të primë të kthirit për zhmau i umedi distan, sepse ata nuk janë e shtrima, që këto në gjykime shëhen me bidat, që qy bidat çinje me radhë të humbur ose hisbi, nuk janë e shtrima që këto termat i përmendin për dietar, por i përmendin për njerëz të vegjël për dietar nuk u guzojnë ata sepse e dinë që po që s'u dëshojnë dietarë do dë bien vet. Ëh gjithashtu procesi i dyt, ata i qyën të firë, e quajnë tek fisa komunitare të tyre sepse ata vetë janë murgjije. Shumica e tyre, se ka disa tyre që kanë kuptuar problemin problemin murgjive, shumica e tyre janë akite të murgjive. Edhe pse disa e tyre vogël kanë kuptuar të problemeve e nguruar për epi, por kanë gjet probleme të tjera zakata, përveç asaj murgjive, ata thon Imani është është me vepra, por veprat e pjesëtorëve e imanit, nëse një person nuk bën si as e veprë ai i quhet besimtar, kurse ai në suneti, siç e lisoneti, si kemi treguar, të, të kemi bën gati gati 6 të mundësi për të çështje, atë personi që nuk bën as si e veprë që është për veprat e të të Islamit, nuk e quhet musliman. Edhe përderisa nuk quhet musliman, ta thonë ju jeni te kthiersa. Dhe sipas tyre i xhmau me Islam që kanë te kthiersa. Edhe argumentat dhe fjalët e tjera mamë, që ditatorë kanë përmendur, që sipas tyre i bie që gjithë selefot janë te kthiersa. E treta ë shështja që u tregova domethënë çështja e kufrit që këta thon shumica e këtyre botë fjal thon që çështja e kufrit është ku njëi bën hallall diçka që është rall vetëm atë vetëm atë për kufër ndersa me veprën nuk bë kufr gjithashtu domethënë nëse dikush ë shkën në i kufi që është për kufirin e kufrit ose thon në fjalë kufrit në rall nuk bë kufr nëse dikush shan fen shan allah nuk bën kufr sepse ai është pa edukatë kjo fjala pa edukatë justifikon atë Ati, aty, atilla me radh. Edhe nëse ti e quan këtë person çafir, ai don ti e tekfirë sportologjë. Edhe çështje tjetër pas saj është çështja që treguam rreth kaluar, ndihmëse mos bësim karrave, edhe çështja e fundit, ideja e tekfirin përgjithësi që ta, domethënë, largohen prej sa ai shumë sa luqhuin çafirë dhe ata që e quajt Allahu dogjti çafira, edhe nëse ti thuo prifti si çafir, atëherë thotë ti që e tekers. Edhe i për çudi që kam dëgjuar gjithashtu është që diskuton i vëllah mosliman më një prej tyre, edhe i thoshte që lën sin namazet qafir, ai që, që lën namazin qafir, edhe për këtë ka xhma'a sahabë, edhe dyshur ti tekfirs. Kur ekzistoni xhma'a sahabë kanë dakord që sahabët që ai që lën namazin gjithë besimtar, ai thotë jo ti tekfirs. Atëra sipas të një tekfirsa janë të gjithë sahabët. Edhe kështu këta domethën të temrin tekfirsa kanë përdorur dhe përdorin kështu nga që zbur 30 termi friction dhe përdorin për këto pëlqija tyre nuk ka nevojë për argumente, sepse vetëm po u përmend si term, a zhgji frikshëm sa njerëzit nuk kërkojnë me argumente për ta. Dozë, është është krijuar një lloj terrorizimi ideologjik te njerëzit që sa përmendosit term, po kërkojnë argumente ato që i jep tek fyrzs vet. Prandaj ndonëdohem është, t'i tregoni një herë një vullam musliman me vend arab, tregoje shkova shkon shkon dy veta. Edhe po diskutonish me një sheh sufist, të një sheh sufist Edhe pyetën për një çështje për çështjen e sufistëve, i thanë që a është kështu tha, tha i po kështu. E i tha një për të, ku ka argumentin që është kështu? Fa ishte vetë sufista që e pyeti. I tha atij që keve habitha. E ve habith, një sofha habiste i dha. Direkt vetëm pse kërko argumentin. Në mëdhon këta dhe këta kështu kanë, ta në, po po kërko argument? Dole me neje. Fikë tani dogj argumente. Ka thon sheu, po tha sheu, mori fund, u vu vulla. Enciç dhe më është domodin që këta i akuzojnë muslimanët padrejsisht me këtë në tekfir të helë sunetin, edhe pse unë them që ka njerëz që kanë tepruar çështën e tekfir dhe e sjanova në fillim të mësimit. Kush janë ata që kanë tepruar me fakte? Edhe për këtë domodin ka serime më mundova se ka këto besoj se inshallah larë të çdo ndonjëherë tjetër asojmë dhe kemi se vrojmë mësimet e kaluara më parë, jo këtu diku tjetër. Ideja është domodin dhe që Kta do të thon kan kaluar 100 pikë që i quajnë ehlisunetin xavarigj. Nikojë xavarigj, kush janë xavarigj? Ka treguar dhjetaret e ehlisunet, mund dhe të lexoni librin grupeve të humbura që që e ka bërë shumë tani më ka për kthyrë vet. Është libër i vogël. Ka treguar aty menaxhimin e xavarigjve dhe grupeve të humbura kryesore. Xavarigj thon, kush bën një gjynaf të madh ajë din nga fja? Kush kush bën immoralitet, kush vjedh, kush gënjen, kush moshton ajë din nga fja? Kurse ehlisuneti edhe ne gjithashtu nuk e quajim qafir atë person që bën një gjunaf, por qafir quhet ai person i cili bën një vepër gjunaf për cilën ka gjykuar Allahu dhe në selet, i dërgoi i di Sallallahu Alejhi Veselam ka gjykuri dishmau në një moment se sa më që është gjunaf. Ndërsa nëse një person bën një vepër i gjunaf, bën një moralitet ose vjedh, ai nuk del nga feja, ai quhet gjunafçar, është mëshirën e Allahut, nuk din me feja. Kjo është e qartë, kjo është një bazë kryesore të Hauarixëve për të cileve me të cilat ata dallohen nga ehi suneti. Gjithashtu Hauarixhet nuk e parlojnë sunetin e profetit sallallahu alaihi dhe nuk i marrin argument haditheve profetit sallallahu alaihi. Gjithashtu Hauorini nuk e parnon shëfatin ditën e gjykimit. Sepse po ta parnonin, i biqë do dalin nga Xheneva ato që janë gjuna qafara, do po duhen çeri, doon sen qafira. Nikoj ato gjuna qafati gjuna qafira. Kështu që, që domun për ta nuk ka shëfat. Shëfati nuk ekziston. Ndërsa Ehëllë i suneti sot, edhe ne gjithashtu nuk e themi të dhe gjepër, kundës ne parlemë shëfatin. Shëfatin është, dhe më thënë hak, ka shumë muslimaj që do dalin nga gjëhnemi, janë gjyna fqarë do dalin. Gjithashtu, suneti është baza e dytë për cilët merë dhe feja, edhe të treta, e të treta, e të treta që i gjmau i me gjithi islam, edhe qështet e këfirës i gjë, qështet tjetë e islamet merë nga Korani, nga suneti, nga i gjmau i me gjithi islam Kush e merr të çështi, si çdo çështje për këto trejeve, ai nuk është i humbur dhe as kush favoriz. Dhe kush e pretendon këtë humbje për këtë lloj gjeje, ai është veti i humbur. Domethën, kush i quan ata që bazojnë te Kurani, te Suneti, te ixhmomit i Islamit favoriz, ai është veti i humbur. Dhe kjo është pikrisht humbja përsinë ata domethën kan rënë vet nësin ata akuzojnë të tjerët. Kjo është domethën një prej problemeve tjere, tjera, thënë, të tjera, të tjera domethën akuza që bëjnë ata kundër Sunetit dhe xhamat ndịn me çështjen e të tjerit. Çështjet tjetër i hedhëm një syt përgjithshëm problemeve që kanë ata. Ata fatishem do të mund probleme të tyre të shumë të bëjnë. Algoritmi kjo që përmanda unë tash, domethënë, dhe shikoni sa mësimin e ndarshur deri tash për të shpjeguar vetëm problemet e dhe tyre. Domethënë, kemi gati me sa më kujtohet parafsherë të 12 mësime. Në mos gabofsha. Edhe mendoj domethënë që unë mendoj që nuk e kam doman hakun siç duhet. Sepse çdo njëherë për çështje të tyre domon është një problematike maa, e Por, dhe më e hapë, nuk e çovogul. Por ideja e tyre domon E përgjishme është dhe më dhënë që ata, ata dhe më dhënë subhala dhe janë bërë së mundje e keqin në trupin e umetit islam. Janë bërë së mundje e keqin se punë në kancerin e umetit islam. Ata janë bërë dhe më dhënë se punë ati personit cilën janë balë thikën në konkuriz muslimanëve. Edhe armiqët e tyre kryesor janë muslimanët dhe sidomos ata që, ata që punojnë për përhabin e fesë islamëve. Shë që dhe më dhënë prokopimit tyre mi malë nuk ësht për të futur njerëzin në fe, për të ulur ata në drejtën, ë, por është për të çarë njerëzit. Filancëvisan dhe, dhe edhe ja lejtë ishte në af sigur të flisnin me gjëra reale dhe gjëra të vërteta. Por ata flasin në shpifje dhe me gënjeshtra. E mbushin botën me njerëz që kjo është perceptimi i tyre që nuk kanë shans ta mohojnë. Sëpse unë e vetë dëshmitara për të legje për gjenjeshtra në tyre që ata kanë nëzjerën nëzjerën. Dhe kjo është mali që ata shresin në tregurë në muslimave, janë gjenjeshtra dhe shpilëshetës. Kjo është mali që shresin në ta. Finari, ishu, fistari, ishu, finari, ishu, finari, ishu dhe gjenjeshtra, qita gjenjeshtra. Dhe pa që si të kush nuk beson, unë e më gati dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më ata janë bërë shkak për shumë njerëz ose për njerëz të cilët kanë kanë kan hyrë sa kanë hyrë në fe, janë bërë fat që tani nga feja. Edhe më ka treguar një sheh. Në arabisht thotë, e ka treguar vetë që kta janë bërë shkak në Perëndim që kanë dalë njerëza nga feja. Ço bën? Hyri një person i rinj në fe. Sa hyr në fe, po direkt më ti mësoni një kur'anin, sunimin, sun menhejin, menhejin, po jo menhejin asë, menhejin e tyre. Edhe i mëson kush, kush, kush, kush është bidatçi, kush është bidatçi, kush është hizbi, kush është tekfir, kush është bidatë me radhë, të gjitha Mos jam son këto, filloi i kundësoni këtë çështë, fillon starbë i kundësoi. Ku i kundësoi i bën hedge. I bëri hedge gjithë mapë. Ai ai ata i bën hedge gjithë ai e lafen fare dhe u bë çfarë. Edhe aty u rroft hedge, ta marrin ta mbajnë në xhep hedge, danë para lolë duke u ndikim te llogari për hedge-in e tyre që i punon aty. Edhe si shë shë Albanin, thoshte shqiptarit, domodin, en thoshte entemseki ola mbatël. Po edhe më vonë për një person tregon dhe një person shkojmë shkojmë në xhami, po shkoj jonko, jon kokur, duheto të falë namazin. Atë ja la truën sepse nuk u falte as hiç. Edhe shkoj me iko, edhe gjithësi më mbyll. E tha, ti dha je mbyllur ose më pse më tëu falishta. Edhe kta, sa i fillestar, ai saka hyn në fe. Kta shkojnë mbyllin fara, tragta kta i mbyllën, e thotë ai, thotë ti je mbyllur zisi. E pash. Ta e pau, vodem në llogari. Edhe u bë shkak për të gjithë, edhe Ëtë çuditshme është që ata vetë janë ndarë në grupe. Unë kam qenë vetë në Dinë kur domethënë i parë i tyre nzori një festival kundër tjetrit, edhe u ndan në dy grupe. Pastaj foli një i tretë u ndan tre grupe. Edhe kështu më radh, sa herë del një ata ndan si punë molekulave. Dift fleçëu sepse feja e tyre nuk është bazuar në argumente fetare, nuk është bazuar kurrë në dixhma, por kush dozuar ka thonë Filani, ka thonë Islami, ka thonë tjetri. Edhe për këtë arsye çfarë bëjnë ndahen njerëz këmbë finalit te dinifestatit normalisht sepse feja tyre është pozuar yon Kur'an sulet nixhma por te fjalë të tyre kështu që ky është një përpendënim të tyre të gjerë që thonë ata ne islam selfista neko që ata janë njerëz më të largët nga selfizmi pse sepse ata fenë tyre nuk e marrin argumentin për marrëngë fjalë nga fetva ka fetva te fjalët e fetva është bërë më larë se fetva Kur'an sulet po plus politik po ka fetva e më festvaz diëtarët Në kjo idea, e me fitëva djetarë në shbërë si pune atyre priftrive dhe mënë që për jdë qërështje, në më dhënë duhet të kuptoj prifti. Se posë kuptoj prifti, dhe më dhënë atërë ne nuk e musë të kuptojnë vetë. Në më dhënë dhe këtë dhe gjejë, në më dhënë duhet që të dhërëjnë djetarë në shtë të qërështje. Nikoj që ne nuk që një iu, kur të e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e në gjmau djetarëve. Pë por kjo nuk do të thotë që fenta ta ngushtosh te fjala njëjë po dy dietarëve, sepse këta punojnë për dietarët. Ky është term i bukur. Dietarët, dietarët, dietarët, dietarët. Kur pasa na del që këta kanë për qëllim vetëm 3-4 dietarë në gjithë botën e Islandës. Jo, ata 3-4 kanë për qëllim kur flasin për dietarët, jo gjithë dietarët e Islandës. Edhe e kuvizojnë në Fenisland vetëm të këta 3-4 dietare. Kur pyet çka do të vilani, kjo është vëja. Kështu që, që do këta mbullon në petë ku në fjales djetarë, por ata në përdi të shke një djetarë më kam. Përne edhe një përshu ju, vëtyrët më dhej, e këta në të njëzora, ka thonë dhe përshemi bëzit, thotë dhe katane bë më bëzit, se lefijet e të në tanët e në këbithe. Thotë dhe e ka goditur, thotë i bë më bëzit, se lefizmi tomë me një, një godit e të pistë. Në tonë? Rabia me të halie, ka e, të më pë E jone bizatçi shebe ke buzëjëdin. Ai është bizatçi, është këtu, është në çezumë që do kam gjuvet. Ai bizatçi ai këtu, jo i dosh do si jo? të muzeqi zoti po shkatoron damin, do të shërbia. Ai vetë kishë mbsuar. Vetë kishë mbsuar, ai më zon menedjeri, i thashë menedjeri këtu, s'ka ju ti. S'mos menedjeri thotë, biçi ky vetë bizatçi. Edhe do të, s'bizatçi. Edhe çështat e tjera domthonian në të vërtetë janë shumë në mbydhja. Edhe të shumta. Edhe një për problematit në të gjitha e shë atë djetarët Nuk marrë nuk pashdo djetarë, por djetarët për ta janë atë djetarët Për të që ka marrë të zgjatë prej djetarët më lej Për e kërë gjithë dhoti për shumë më mi, filanë djetarës Kush ka thëmë për të gjithë djetarë Një të në ditën po aq ti që marri teskiën e dimpus tjetër, do ta do do ti vëj vol një përqindje këtu quhet dietar që ai domosdhem nuk kurse këta domosdhem mund ta versojnë dot njeriu të bashk punës ti daws ti në radio absolutisht. Duhet të gjikojmë tjerë, domosdhem do marrë teskiat. Kurse për profesorët e tyre ka kavon teskiat finale, finali e ka e ka vlerësuar finalin që kush i mirë. Në një kohë që subhanallahu ato me vlerësim isha ka marrë filanë dhe fistani Rabi el Metkhaliet tymi në radh. Ato mund të marrë kush. Po, madje blesime të tilla, mua edhe un kam marrë, kam me vete, kam motivo, por ndonëse nuk duhet të hisme që u ndavon time, ta bëj duke treguar njerëz se kam qenë dietar për muaj. Do t'i tregoj. Sepse njeriu nuk e vlerësojnë tezikat që i havein pierret për personin tonë aty. Edhe po që se punë të njëjë të këqia nuk e ngrenin lart të skiat të njerëzve. Pastaj, e çuditshme është ty që fto tezata i përdorin si argument që rrahbiën më të halia ose shokët e tij ose ushtarët e tij të tjerë janë pagaburshëm. Edhe këtë vëllaj më ka tha një profesor me dine I zirë që një orë Që edhe i bari më Ruheli është profesor i imi Akites Ka tha në Akitevi 2 Edhe kam diskutu më të shpesh her p -p -p -p -p -p -p Për qërshin dëryshme dhe për këta Edhe më kam thë, më ka, i kam thënë këshuar shesh Më kam thënë njësa student Këtu me dine Që rabiel me të khalia nuk gabon në qërshet e gjërë të adilit Edhe më tha vetë më kë i bari më Ruheli Që është profesor i Akites Më tha përkundazi ka thënë diçka më të mallkuar se kjo. Kan thënë që ai nuk gabon çrsta kitës. Ma ha vetë ky profesor i tij. Edhe unë them këta, me këto pretendime që kanë pretenduar për atë Rabiën e tyre, këta domosdhem janë bërë si punë rrafëldove, të cilët pretendojnë për imamët e tyre që të pa gabushun. Edhe kanë ngelur vënë ti thon Sallallahu alejhi wasallam. Ënd ti thon Rabia Sallallahu alejhi wasallam. Kjo kanë ngelur për të thonë. Sepse kur ti thua që pa gabushun, Fonga po se u po pa i pagabushnai, sepse ka marr teskiata. Do mund teskiata këtyre, të disi janë, të teskiata këtyre janë se si puna këtyre ë ë atyre ë i thonë ra i thonë abus sukukun ufran, sukukun ufran që ndo vendimin që nxjep prifti, por ta fut dikën dikën në xhanet, edhe i ia shkruan në ushkim ti në xhanet me vul, pam pam, do të thonë që më marrën punë ti, këy në xhanet. Edhe teskiata këtyre i bie, do të thonë që sikur sikur ai që ka marrën teskiën për ti ka, sikur ka qejgur që ky ta shtishësh i mirë Edhe kë gjithmonë do jeti mirë. Kurr nuk ka në si kur për të gabuar, kupton? Domethënë sikur shiujt që kanë fort për këtë personi, në moment, sikur ata dinë se çfarë do ndodha atë, ai nuk ka për të gabuar kurr, asnjëherë s'bën çfarë. S'ka shans të boje, u gabon ai? Vetëm ai nuk gabon, të gjithë mund të gabojnë. Vogël dëshëm i bazë gabon, kur ka shalu vet atë do të ndëshëm i bazën e tjetër e tjetër edhe. Vallallë kam dëshmitar edhe ku vendin tok, vallallë kam dëshmitar vllazë musliman ëh që muesin xhamie më ka treguar vetë se ka djuh vetë që kanë shashem i mbazin këta që thonë mentorë sëlefizmit, kapsulë servisat. Kan shashem i mbazin vetë ta. Perandaj në sëlefizmin e ta do një njerëz më të larë në sëlefizmi. ëh kështu që dietarët, ti thonë ta dietarë, nese me dietarë, dietarë, dietarë, ata kanë për qëllim ata kokra të cilët ata i quajnë dietarë. Edhe këta, por shoqë po sikosh në çështë dietare, por jo çështë hëndës, si që më jesun në çështë me hënës, hënës ta Nuk kanë sa kanë hesur me hën sepse janë bazuar te hadithet profetike. Por sepse u ka thon, ka marrë fatva nga shehu direkt, u thon, kushtoj që ta domthon, nuk e marrin diën e tyre i gjallë nga i ndjekur siç e marrim ne. Kta i marr diën e tyre të gjallë nga i gjallë, gjallë siç kanë sufistat. Sufizat i thonë, "Elisunetin, ju you know what? Ju keni diën tuaj të vdekur, vdeku, vdeku. si vdeku, vdeku, e vdekur, e vdekur. Domthon, trasmetuesi kam vdekur, filani ka filani ka vdekur gjithë." Kurse ne marrim diën e gjallë nga i gjallë, nuk e marrim gjë socialo do le pa, më ka nevojë duhet ta bash ndim nga ditë profetike. Do ja ve vulën sheu deri bam bam. Po jo, marë më e mbeti. Kjo është domethën çështë e, e fesë tyre. Edhe kjo çështja që, që Hoxha Allahu i tyre nuk e bën kjo është na problematika më e madhe që kanë ata. Dhe kjo është pengesim tamam me rrafë dhe mëshiat, të cilët von për imam detyrë që imam tajën pagabush. Ta nuk e thonë gojen pagabushun, po po qesë ti thua që Rabein më xalika gabonin çështje futurove për menhexit imi di tark nuk guxon ai domethë se ta që të të thot për dikë ka gaboni çështje gaboni kam u zgabojë ata kanë vërtet di tark si mund gabojë kshumë me me këtë lloj domethën justifikimesh të kota ata pretendojnë që njeriu domethën po ky ky rol pas ka marrë atë siçojse indulgenca eh? sa kufrani para domethën elmedia sa ideja është domethën që kjo është problem shumë i moff plus pastaj kanë një problematikë tjetër më domethën që fillojnë thon ë uh, si puna tek firit kush nuk e qehu qafirin qafiri qafiri që kanë zgjeruar këta që në kokën e vetë këy qafirin, qafirin, qafirin qe, qafir, edhe pasa kush nuk e qehu qafirin gjë qe ka kokë i mëllu këy qafiri edhe këta kush nuk e qehu bidoci bidoci bidoci kush rrim me bidociun është bidoci kush i jep selam bidoci bidoci në piqen lidhën me të u bë bidoci pasa ai që rrim me ty ai është ti bidoci pasa ai që rrim atë që rrim atë që rrim atë që rri ai bidoci e pasa ti skape selam ty dhe atë që rrim me ty dhe atë që rrim atë që rrim atë që rrim atë që rrim atë që rri Më pëtën, me ty, vëndëfare, nuk jemi salam. Edhe hegjër për hirtë Allah në dërëvarë, një koj që ata u flasin armihë në të Allah, që a firëve që e shajnë Allah në gjithë dërë dark, ata u busjeshën u flasin të të përnda dhe, kurse vlezërë muslimaj që vengo në stesh dhe pes herë në ditë për Allah, ata nuk i shqipën të nësiu dhe misut kër i shikojnë, vlezër të tyre. Edhe unë i përgjësoj këta në këto dhe qësht pse xhavorijet siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, ka thënë ata i lënë qet mushrikët edhe luftojnë muslimanët. Edhe kta, i lënë qet mushrikët që ata i bën shokollat, iku më rënda, edhe luftën e tyre të gjithë e kanë drejtuar kundër muslimanëve. Edhe shpiftit dhe akuzat e gjë më të rënda kundër gjithë muslimanëve. Kur themi domundon dhe që akuzat e shpiftit unë nuk kam për qëllim që ne mos flasim por të vërtetën se për këtë kam. Një dufllasi. Por çdo çështje ka edukatën e vet, ka rregullat e veta. Domethën njeriu kur flet, tregon një çështje që ai e ka parë më së vet, është i siguruar për të dhe jo më thashë temën e parë. E dyta, flet për një çështje e cila është gjor publike të njerëzit. E, e treta, flet për një çështje që është rëndësishme dhe nuk parënon diskutim mes dietarë dhe çakt Nuk po ruan diskutimin me zyrtar apo ç'i është diskutuar, s'ka nevojë më të që ne të që mbylletçi kundësttarin. Atëherë nëse kundërshton Xhmao, po atë është problem. Nëse nëse nëse në çështje ka dy mendime zyrtarësh, atë çfarë të që mbylletçi kundësttarin? Ai e kullos ton. Ç'i është diskutuar? Edhe domun nifet mendimin ndryshe, nisat. Mendimin ndryshe, në shumë çështje nifet. She nuk ka o un objektiv. Përkundazi domoshta ai që kundërshton Xhmao në mendisë, ai është e, i humbur ose kundërshton parandisunetin dhe Xhmao vetë ashtu. Ndërsa këta nuk flitet që këta diskutojnë me argumente fetare ti kundështoj kundërshtarët të tyre në çështje kryesore, por kundështojnë në çështje pavlerë. Dhe shikoj për shkakun çështjë kanë hapur këtu ne që vallallai çështje qesharake, vallallai çështje qesharake, çështje kimpse. Unë kam kam bënë një msim këtu për të çështje, në xhamie, por fatkeqësisht si, ky msim është mbajtur para më sa ngujtohet para 4 vjetësh pothuajse, atë kur kanë dhënë çështje dhe kam treguar Ijmau në ummetin e Islam, i cili e hedh poshtë problemin që e hap kanë afta. Kta çka kanë bër, kanë marrë busulën, e kanë vendosur aty domethënë ku ton, edhe i ka dalë busa gabim. Sipas busulës tregojnë që kipi është gabim. Edhe kanë thënë nuk lejo të fal namazin tu. Këtë gjë kanë bër në Xhaminë e Medinës, në xhamit tjerë e Madh, por nuk lejo të fal namazin në Xhaminë e Medinës, sepse kip lë nuk është të drejtë. Edhe pretendojnë që ky është selefizmi. Nikoj që po ti pyetështa, orë profeti sallallahu alajhi wasallam ka gjet ekipën në Medinë ka pas buzull, apo ka pas portor GPS, apo ka pas portor Google. Çe përdoren për dy tre javë. Hë? Ky është telefizmi? Po ka shumë ngushtuar feën subhanallahu, ajse e futën tomi kush kush kush ndonëse nuk nuk e kanë me Google, ai quhet në quhet i vitçi. Hë? Sa ai çuditshme këta njerëz. Nikoj që po shikosh argumentet fletare. Argumentet fetare trrugojnë të, të kundërtën e asaj që pretendon ai. Do të thotë, kemi pyet dietarëve, ke pyet dietar në Bisodit na ka thënë që nuk lejo të fal namazet e ditës sepse është çufursh namaz, çu është thotë kipla. Ata e kanë pyet, e kanë pyet se i ka thënë sheh, është i xhami që nuk është drejtim kipës. Ai ka thënë nuk lejo të fal namazin ta. Edhe mua po pyetu thënë po nuk lejo të fal namazin, në atë xhamiku nuk është drejtim kipës. Por rekull, po. Po kush është drejtimi kipës? Po thon, kush është drejtimi kipës? Kjo është gjithë gjithë filmi. Sepse kta drejtimi kible quhen atë vizën e drejtë, që po dal nga qafi, kjo vizë e drejtë s'vji mu tek maja Kukostate, u tant kjo që vizën e drejtë. Kjo kjo kjo vizë e drejtë kjo është kibla për ta. Ne ikojë që thonë kible, ixhma u mendisam duke njef. Përkundër se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë në mes linjes dhe, dhe perëndimit ka kiblën. Domethën profeti sallallahu alajhi wasallam ka qenë në veri, në Medinë. Kiblën e kishte në jug Meka. Edhe linjën e kishte kur drejtohesh ka kibla, linjën e kishte në kat majt dhe perendimi ka djatht. Atë për vetëse nuk ke shumë mundsi të thua se sahabëve kiblën e keni në jug, por nuk u tha, tha keni në jug, por u tha keni në meslindjes e perendimit, për treguar që kibla është e gjerë. Edhe për këtë arsye e sheh el-Islamit e ime ka ka thonë ka rënë dakord selefët dy çështë, dy ixhma ka treguar për, sakcine, safit gjatë, safit gjatë. Gjatë, për të çështje. Ka rënë dakord selefët për saksinë e safit të gjat, në safit të gjat. Dhe çështja e safit të gjat, për të kuptuar këtë demonin e ignorancën e tyre. Safi gjatës përshonën keni barruj qaben, dhe tërpër 1 të të njënë, njënë të, të, Qabja, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të qabë. Thuj 15 mëtra për të bëqefin, 15 mëtra, 15 mëtra. Êshtë më shumë? Ta bëjmë i zer për, për, për të të bëqefin ty, i së të pesë, në në ka problem. Safi sa mund të të gjatë Safi? Ka rast e Safi mund shkën 1 km i gjatës. Për e në gjithë drej Tasik ta që janë rreth brenda 25 metrave që drejt qapës, që kam thonë e pasama me gogul ta janë brenda brenda an kiblta, po ata që janë jashtë 1 kilometër, që jashtë jashtë murit qabës, në të qapës, ata namazet e tyre është sakt. Sipas këtyre biçës është i sakt. Kush i bie? Kurse ibn te mia thotë ka rënë dakord të gjithë detarët për saktësinë e namazit të safit të gjat. Kupton pse kjo tregon që kibla nuk është, nuk është një vizë drecjë, drejt që duhet dal drejt qapës. Gjithashtu ka treguar Ibn Timia i Xma'u e dietarve, kanë ka rënë dakord dietarët për saktinë e namazit në xhaminë namaz që kanë ndërtuar sahabët thotë në qytetin e ndryshme të botës islame. Edhe thotë dijetësi auto nuk kanë drejt kiblës thotë. Ibn Timia, thigjë nuk kanë drejtë janë, janë devijuar nga kibla. Ka kanë rënë dakord të gjithë muslimanët që namazin tosh i sakt. Kupton? Kjo tregon që kibla nuk është çështë për të ndërtuar këta. Edhe pyetje që bëlej ashtu është Nëse ne do të themi domun që kibla atere, që salasin, nga kjo, atëherë patjetër që Allahu i mëdhuar dhe dheuati Sallallahu ne na trëgoi mënyrën si gjithë kiblën. Domun kjo kiblë nuk doli sot në shekullin e 21. Kjo ka dalë domun që nuk e pronësonim atëherë kur kur urdhroi njerëzit të dreton kibla. Shumë bukur, atëherë profetesorëve a nuk ka drehur njerëzit të kiblën? Ë? Au ka thënë ti përdorni Google-in, përdorni busllën, përdorni GPS-in ose përdorni? Jo. Ja. Në ka lu ndir ka thonë në Medinë se për drejtimin e Kiblës. Pse po ta lën ndirshëm fara? Ai sa i mam Ahmet, e llojet i mam Ahmeti, kajitun Irak. Edhe i raku i bie, do të thonë, dhe i lindjesh po kyse. Edhe banor i Irakut i thosh i mam Ahmetit që Kibla është kur ta vendosësh yllin polar në në në do të thonë nga nga mbrapa shpinës. Edhe e refuzoi i mam Ahmetit, ç'është kjo? Ç'është kjo? Tha? refuzoi sepse Kible nuk kufizohet me yjin polar ose me diçka. Ajë jo, është çka më gjëse kaq. Do nuk mund kufizohet me yje, sepse nuk ka argumente, por nëse dikush tha që jimon tyllin, parapërsisht, nëse dikush tha që jemi një urtë tjetër, parapërsisht, nëse dikush tha në mënyrë tjetër, parapërsisht, s'ka problem. Nëse kufizim që thua Kible gjithmonë të saj, më anto saj, kjo nuk është përnuar, edhe e planuar, por ndër refuzim Ahmeti. E them këtë për kta që pretendojnë se janë sellefista, që nuk e njehën se çka ka me selefët në një çështje të tillë. Që kjo çështje Jo vetëm që ata, domethënë janë gabim në të, por kanë kundërshtuar ixhmaun në emër të Islamit dhe pretendojnë se ky është selafizmi. Domethënë, domethënë, sigurt të kishe qenë këto çështë ekipës të diskutosh me zgjetarëve, ato nuk do të takonde të bënë rrëmujë kaq madhe për të çështën. E jo kë, me ç' mendimi i tyre është pa vlerë fare, sepse din kundërshtimin i xhmaun në emër të Islamit dhe me hadithe të sakta për Profetin Sallallahu Alaihi Wasallam, gjë e cila tregon që është gjithashtu pa vlerë. Gjithashtu të është treguar diçka. Ë, këta Se dhe se lefisët, me i Huanët Janë dy pole të kundër ta Në tretë qështje, tret qështje Qështje e parë I Huanët E kanë hapur portat Për zdo do jakitët të prishur Gjithimi vleze Ne me shijat e me të të thash gjithë Ska problem, dhe në bashkojme me pekta shijit Bashkojme, bashkojme E dhe në fenu të gjmirë Arti i bashkimit Arti i bashkimit për ta është mirë në cishëm Se sa tregimi akitës njerë dhe pse nuk i ka as më parkidon se na largohen se pse sepse sepse gjithë gjithë fëmijët e tyre po zonë të votat. A po do të pojesni ti do i thoshte ti akiten se prishu voton më dy. Kurse i hoqën të vota ka gji çellimin për këtë arsye ata thon art i bashkimit është mirë ncisish sa tregime akites. Kurse ta në të kundërt ai shumë ka ngushtuar akiten sa përkta selefisë është vetëm ai i cili hesën me akiten e shehu ti. Rabi el-Muntaxlis u shokrë ti. Për këto selefisë Edhe nuk ka lënë ndonjë nyje apo bidëçi. Ai sa, ndonëse kur mbaron me dynyar, vulltu marr me njërin tjetrin. Ata që i Sauditi, qytet bidëçi që janë në Jordania, ata që, që, që në Jordania qytet bidëçi, ata që në Saudi, kështu më radhë. Edhe vetë i Albani, ku ka qenë gjallë edhe kaseta ekziston, e kam dëgjuar vetë. E ka qojtur këtë Hejrin, këtë distancim mos muslim, muslim, muslim, muslimanë që bënë ata në Hijaz, në Mekën Medinë, e ka qojtur fitnë. E thot mua nuk më duket e arsyeshme ky lëhë e hetit që bën ta sot. Edhe ja ku ke rezultatin e keq sot nga fitnea e hetit që bën në Hijaz. S'e thon shqipun. Ne gjithupt e thoni hetit që bën ta sot fitna. Qsa që po rindonin që do na kalovdoshemi me shqiptarin e Shqipërinë ka thonë më ne kshu, shqiptari i thonë hetin aty fitne. Por kta ça bëjnë, marrin nga dietarët ato fiat cilë të cilët u pëlqejnë aty, kur thoje nuk pëlqejnë nuk i marrin. Ërëjshme që këta janë kundër të ikonave. Ikonat kanë hapur portën për zotën Bidatçiu për tu bashkuar sepse qëllimi është bashkëhami. Kurse këta kanë mbyllur portën për të gjithë, përveç atyre të cilët domosdoshmë i bëjnë, domosdoshmë i bëjnë amin shehu tyre. Të Edhe rregulli i tyre i përgjithshëm është, ky rregull është vërtet e kam dëgjuar me këto dy vesh. Rregulli i përgjithshëm tetash origjina te muslimanët është bidati. Domodin muslimani, domodin urgjimi bidatçi. Për të rrethsuar tin ulota për selamësi aty që njeh, tamam si xauricjt. Xauricjt thon nuk falem asdo njeriu që nuk e njeh, do falem vetëm asat që njeh. Dhe kjo është për i bazat xauricjve, të cilët kanë treguar dietaren, që kjo është bidat fe. Nuk njëve të që të vetë që kundazi, që një që që që kjisi, pra dhe dhe që vetë selevët që njeriu të falë vetëm asat që njeh. Fërkundazi falet masat që njeh, masat që nuk e njeh. Kur s'ata nga që të thoshin njerëzin çafirën për gjësi, edhe do të falsh vetëm atë masat që njeh. Dhe ta Nuk jam i selam për gjithësi, sipse jam bidëci njerëzit. Këta kam gjumë me veshtë e mi, edhe kush për e noj që më hon, jam gradit dë mundajmë të shmitarë për të lëgje. Edhe këta kam më më më dhe ata shui që kam forë, dhe ata më të shkuj me këtu, thotë el aslu fil muslimin el bida, hatta jeth but të gjëjnë ju mu. Thotë rëgjinat e njerëzit dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe m që është dietatorëve tyre. Të të po babbiun kam diskutuar me ta, u thonë edhe kur i thash un argumentet tuaja të vijnë tek kundërs. Dha ka thonë filon shej, ka thonë filon shej, është e vërtetë. Edhe ku ka argumentin? Edhe më ngrem një për ty dha. Shko pyes se ja dhe mos më bua. Po çe zepisheon ti dilash, të mos diskuto fare se je nga ata njerëzit janë ignorant, nuk kanë det me fol fare, kur ti nuk di argumentet argumentet tua, atë më vërbëri. Atyre, i vëllezërit e kanë zgjeruar, kanë pori kanë përfshirë të gjitha akidet dhe kanë mos ka probleme me të gjithë në rregull, kurse ata kanë ngushtuar këndër derë në derë nat piksa nuk quin selefi, akiden e pas vetëm ata që i bëjnë amin sheu tyre. E dyta, i vëllezërit e janë, domthonë rrymë të cilët hesin vetëm vetëm rrymë politike. Domthonë nëse do të thonë rrymë politike, jo rrymë fetare që është saktë. Ata ajo i intereson politika. Prandaj dom vota për ta është më shenjë se sa akidia. Prandaj për hir të votës Që të bëshkomi, mos të fëllë pra kiti, të bëshkomi. Kështu që ata, dhe me dhe, i huanë të kanë shkuar dhe në të pikë që në gjarjet janë ato të të të të gjykojnë për shëriatin dhe jo shëriatin bëj në gjarjet. Dhe me dhe, shëriatin e bëjnë që të, të rridhë si pas në gjarjeve dhe jo në gjarjet të rridhë si pas ase që do shëriati. Qartë? Shëndoshë ja dhe për ta arës, diçka që ndryshon si mol plastelinës e e zjatësh kurdon si duar, si, si ti përshtatet realitetit. Kjo është arja për, për për i huanat. Kurse këta, këta janë kundërtë. Këta kanë dalë me idenë da mali Qaisër li Qaisër, mali Allah li Allah. Madje edhe thotë, çfarë ka Qaisër, ideja ka Qaisër, çfarë mbret li mbret, çfarë Allah li don, Allah është xhami, mbreti mbreti ka thonë, Allahu ka pushtet evin xhami. Kurse për arja ka ka histori kam mbretit, she nuk ka drejt domethënë që ndërhyj domethënë te pjesa e mbretit. Nuk e punti domethënë edhe e kanë bërë domethënë të flasësh për çështjet politike, domethënë që në zvarthet politika është pjesa e fesë. Politika fetare domethënë që gjykohet religjionit, ata, që kjo lë politika që i stam bulli është stamë. Që kjo është hallall apo është haram, një gjë të shkupura apo shirka apo është është detyrë, sepse politika me gjithë kuptimin e asaj gjë mundet e lejuar ose ndaluar edhe për çdo çdo një prej dy llojeve, i stam ka gjykimin e vet. Dhe njevë të tërgoj që kimi që ndi njevë që ndërimi që du të baj. Këta e kam bërë haram të flasër përqësit politike në në nërë totale. Kush përqësit politike, e shizbi, bitaci, tekfiz, hauaric, në gjithë temat e qësën aty. Këshu që i kuanët urëzhyten në bas politikës, kurse këta e ndaluan politikën dhe në pikë dhe në mëdhën sa nuk ka dhejt as ta përmendë në se jemi politikë. Po përmendë në jemi politikë dhe Bika tretë që anku ndo mi i xhond, i xhondit nuk i vlerësojnë dietar fare. Doni hanë, por çështat e çështat e tyre atë nuk parëm mali dietar, nuk do të di fare për këtë, madje edhe i shaj dietar. Ka pas për ty që ka shajmën bazë tjema, i Kam gju të jem rradh i xhondit. Kam gjufian shumë tëta. Kurse tha ata që i quajnë këta dietar, këta i ngrenë gradën e shëndetërisë, edhe pse nuk e thonë me gojë. Po kjo ka ngjel domoshta. Ta thonë me gojë që ata në shejt, pa gabushur. Si shoqë trogo pak msimer. She këto janë 3 grahë ton 3 pika, domethënë janë në të kundërt pa kta me domethënë me me me foret. Edhe Fatizmi nuk zgjat në çështje shumë edhe pak fare me ngjërimorën, inshallah. Duhet të rpiqat vogëlën jsonë. Ëh, për pikave të tjera problematike është që ata i ftojnë njerëzit, i ftojnë domethënë që gjykimi me ligjin e tij për Zotit Allahu nuk është një problem shumë madh. Nuk është kopur, rancë është gjuna, ka problem normal, do duhet të ndoim durim, duhet të nshtrohemi. Êh, është një sociolog pishal pishikut alkool kjo është të djegosh ministrin e vërtetë të Allahut gjithashtu për problemeve të tjera është që nuk lejohet që ti që ti të mund të kundërshtosh një gjynaf që bëhet që bën në shtëpi hapës por çesë ti kundërshton gjynaf që bën në shtëpi hapës ti don je khawarinj për ta në një kohë që sulman al farisi doli Omeret Allahu kur ishte khalife ku ishte khalife Omer doli tha o njerëz dë më dëgjoni Edhe ome i kishte veshur vet vet vet dy rroba. Gjithë njeriu i kishte vëngaj rrobë. Vet kishte veshur dy. Edhe i thosën malli nuk të dëgjojmë. Edhe i thotë ai, "Përse nuk ndëgjon?" I thotë, "Ti vetë ke veshur rrobë, kurse ti u ka me një." Edhe del ome i thon Kush Abdullahi, i thotë, "Djali ti veshëm." Ja, I thotë, "Në më vonë më treguo për hir të Allahut, këtë rrobë që kanë veshur unë, a është ime për ta, makë makë dhuruar ti?" i thajë ka mbyllur. Do të thonë, kishin marrë robëve vetëm me qita konta të muslimanë dhe rrobën idealit të tij. I tha atë atë selmani bashkë do të dëgjojmë. E kundërshton ku hapës. Gjithashtu Abu Said el Khudri ishte në namazin e Bayramit. Edhe el Khalifa doli për ta mbajtur hutbën para se të fal namazën e Bayramit. Edhe doni njerëz të tërhiqejnë për rrobën. Khalifi i tha, "Ul, por se nuk është kjo kohë e mbajtjes së hutbes." Su të njerëzit, su të gjithë njerëzve," i tha. Etha Abu Said al-Qudri ky tha e krij detyrin e tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush shikon për ynjë të keqe ta ndryshojë me dorën në e tij, nëse nuk në ka me dorën e tij me gojën e tij, nëse nuk në ka me dorën e tij në zemrën e tij, tij ky është imanimi i dobët. Ky është shkaku pse ka thënë këtë hadith e Abu Said al-Qudri. Kush shikon diçka, me me me me me të keqe ta ndryshojë me dorën e tij pas me gojë, pas me me zemrën. Ky është shkaku. Shakaur se një për personave, një musliman, pa halive duke hyrën hyrë të para se të fal namazin, hyrën e baramit, baçial. Kjo është ndaluar ditë para më parë, po ai nga që donte që mos i kinin njerëzit, që mos i lënin njerëzit të ngatëjnë gjithçka që bën parë për vit më për para. Edhe dy kanë rruar di poshtë. S'është kogo i hutë, su të gjithë njerëzve. Sipas tyre, ky lloj veprimi që veprimin hauri, veçanërisht transmeton nga selevë Sofiane Thori e të tjerë më radh, vallai i qortonin prisa të gjithë njerëzve. Por ato gjë që është publike, njeriu qortohet për në vetminë kur ai bën gjuna në vetminë. Ndërsa kur i bën gjuna në të, të, të njerëzve, si kuaj fton njerzit të hall kamaton. Vall nuk nuk, thë, njëzirë, kamaten, këtë, këtë nuk, nuk lejo, osepse do osepse të më thon njerëzën rë mos ha në kamaton, se këto këto nuk lejohet sepse doon sepse i ngelet sievi frisit. Po kë prisjë pasojë qen profet. Që profeti ishte domethënë normalisht nuk do të nuk do ta kish planuar Allahu gjithë urdhët e tij. Do vetë Allahu i më dhuroi ka treguar profetën sallam i ka ka thon besimtareve, grave besimtareve Edhe ja, si do të na ia ucinëk në mëruaf, mos të kundërshtojnë ty në vepra të, të mira. Në ato urra të mira i them gravë besantar për profetën e Selemit. Mi ka thënë ju gra mos e kundërshtoni profetën e Selemit në vepra të mira, ngjërat mira, kurse këta bindën në të parëtyre kanë kanë absolute. E kan absolute. Edhe po qëse ai urdhon për haram dhe po qëse urdhon për përta për, për logon ka bindje. Kështu që, që këta bindën në iprisit e kanë bërë pa kushte fare. Edhe binden në diës totale kurse binden me Allah dhe duke i dhënë sallamish kur shtozuar me kanësinë e prisit. Po i pëlqej kur prisin do të pris bindin, por se po i pëlqej prisin nuk i bindemi. Gjithashtu një prej çuditëve të fundit fare, dhe kjo është e fundit, dhe jo e fundit, e fundit për musliman, por jo e fundit e dhëtyrja, domosëpse Allahu rënë se ku do shkoj çuditë e dhëtyrë e tyre. Është çështja e asaj e mbargut se pun muslimanët që nuk pranuan që të blejnë, bëjnë mallara, mallara të Xhafir kur dolin, kur don ata të plani markat e tyre, më që ë donë dhe shan provinzëson e zonën kryeqytetut muslimanëve në vende të arabëve çfarë bën? ë një për gjë që bën që randa kur të gjithë nuk do blejnë mallra daneze fare. Edhe ajo domodin alhamdulillah ishte një lloj një lloj reagimi, reagimi dove, rëndësisht më von pa i fare rezultati. Kta dolën të gjithë duke qenë haram që të bëshën mbargu mallave, çfarë haram, radhullon haram. Subhanallah. Do mund të jesh sikur, sikur ti ishe një dyqanxhiu që ke këtu afër kështatë, sikur çan të papo pat. A dërshkojt i të bimë të kajim? Ha? Jo kash, po jo, do të dhe më ndryshe Po si kur të shantë e shenë të tatë Filanin, dërshkojt i të bimë të kajim? Jo Nuk dërshkojt i të bimë Kur si kur shantë profeti jo, them, jo, haram, më musë në ndryshet Në më dhe në shenë përtaj përmi lartë se profeti Sëpse, vallaj, po dhe më përshjes Dërshkojt i të shantë shenë në tyre Ata po, të të vrasim, po të kemë të të v ti i çaje por e ka shprehën e qartë këta hauriz do duan vrar këto profesorë kush i bë ato ata këta shprindës shpërim e përmend gjithë ato ditë hauriz do thoshë se këta ata kanë gjetur me shpat për të marrë të kurdoj këto ropë pafton shah profeti sallallahu alejhi dhe sallam do thonë është haram thu që ti mos blesh më të ka pa po pse më mund më, më ka bëllallahu vaxhim shqet bëti kafirët që, që ne pasam haram dashit të ku ndosht do gje po tur valla tur për këta që pretendojnë selefizmin këta vetëm selefista nuk janë edhe thajme plot dojtë këta janë bitë të cin Këta janë bidat që merrni këto premte dhe transmetojë thonë gjithë atyre dhe kush nuk është i kënaqur të mëdheje, un jam gatit të dialogoj me të para gjithë xhamatit. Edhe fund fare, të bëjnë një mubahele që Allah ta shkatërrojë të që në humbie. Ata janë ndëbidacë më të këqij sepse ata pretendojnë që kjo është feja e profetit sallallahu alajhi wasallam, edhe ata janë në një humbi shumë të madh dhe janë bërë një submundje shumë e keqe për ummetin e sallallahu. Pom pom po përgodoj me një përgodjim. Kur jam qenë vit 2 Medinë, Një profesorion ka parë një ëndër. Ë ka parë shehun e dyrës të madh. Ë ka parë në ëndër sikur kishte kishte një makinë dhe kishte ngarkuar disa mallra në makinë dhe do u thonte në një uthin, por nuk e di se si ku do shkonte shehu. Ë tashik ky profesorin tregon ëndër për shehun si e dyrës të madh. Dihet se kur shehu të dyrën e madh. Ë e kishte parë në ëndër sikur shehu i dyrës thon, domethënë do u thonte dhe po ngarkonte pllaka në makinë. Ë nuk e di se si ku do u thonte. E do uh, të thëshëu tha ky profesori tash i tha unë shpjegova fash fash se që kuptimi i ëndës është domosdën po, që malli i çmëror kur është akide e helsunin e xematit. Po thoshte ky domosdoma më kujtuar librin që thotë arba hal bidha fi mu'taqada e helsunin e jemaa. Nuk ka lidhje fare. Unë desha të flasë mos mëson në las, më dha leje të flas profesorit, do të them që ky shpjegim gjithëti është këtu më palidhje fare, nuk ka lidhje me kuptimin. Kurse kuptimin vërtet kuptim e ëndrës, kuptimin vërtet e ëndrës është këtu njëherë. Uthi pa një or, te dietarët e shpikimit tonë do të futet zhdekja. Uthi pa një or. Edhe fakti që ai merr mallin me vetë, do të thotë që i kurcës djesi, malli i, malli i tin do të ta marrë me vetë. Do të thotë që ai me zhdekjen e tij inshallah, kjo fitëti ka po të zgjupur. Ky është kuptimi i ëndrrës. Inshallah, me lein Allah. Unë nuk pretendoj gajbi numerish, por kjo është sipas rregullave të shpikimit tonë. Edhe po u them po u shtoj edhe një ëndërtirë që ka parë vetë, vetë shehu, ky shehu i tyre. Vetë shehu ka parë tani dhe ka shpjeguar po gabim me vetë ka parë në ëndër, vetëm e di siunë notonte në ujë. Siunë notonte në ujë. Edhe e thoshte ai vet ose një nxënës i thoshte kjo tregon që shehu lufton biodicit para duke notuar shumë kundër rrymës shumë rrapos. Po lufton biodicit. Edhe thoshte ja, kjo tregon që ai është në në të vërtetën. Në të vërtetë, po dhe çfarë po them, ky shpjegimi i tij. Kurse unë po them në të vërtetë, po po kuptimi i ëndrës ti është domethën sipas shpjegimit që ka dhënë dietarët në, në, në, në që çfarë vesh nga ëndrat është ai ja person ky kjo ëndërta ka parë qenimi 1413 ose 12, 12 më vonë përpara sa i bëj para 12 vjetësh 20 vjetësh më bën Allah para 20 20 vjetësh e ka parë këtoën vetë ai kuptimi i ëndrës është se ai është futur në një fitnë edhe është duke notuar në atë fitnë ky është kuptimi ëndrësitik që ka parë ai vetë këtë subhanallahu e kam lexuar thjesht një herë edhe ka kur kam parë shpjegimin që ka dhënë ëndës ai vëllai më çdit me ta njerëz këta janë ignorant dhe me ki që t'yurën që nuk e din që anë njërënt dhe këta nga jëllohi që ka thënë Khalil i pun Ahmed al Farahidi ka thënë La yedri, wa la yedri, në u la yedri nuk e din dhe nuk e din që nuk e din dhe ka thënë qënfarë pasaj ruuni për jëtërë edhe qënë po thëmë ruuni për jëtërë Allah unë rëjtë për shërët tërë No, super